що вона все ще не байдужа не лише до його творчості, а й, вірогідно, до нього, що поволі між ними налагоджується той послаблений півторарічною розлукою енергетичний зв'язок, який кидав їх несамовито в обійми одне одного. Він повернувся до неї обличчям, потягнувся всім тілом, вона поволі поклала кухлик з кавою на столик. Грюкнули вхідні двері і зайшов Назарій Кравченко – він був рум'яний, задоволений і рясно обсипаний снігом. «Теофіле!» – Назарій кинувся до Левицького, але побачив Софію, зупинився і позадкував. «Я на хвилинку, я попрощатись, я краще піду». «Ні, Назарію», – рішуче сказала Софія, – «не йдіть». «Заходьте, сідайте, вип'ємо разом. Як-не-як, друге тисячоліття спливає, це треба відзначити. Заходьте, заходьте» щебетала Софія. Ось і Теофіл вас запрошує, правда, Тео? ж, е мляво пробелькотів Теофіл. Заходь, Назарію, сідай до столика. Щось вип'єш, ми ось каву п'ємо. А я приніс пляшку вина, сказав Назарій. Справжнє португальське порто. О, весело вигукнула Софія. Вино королів і король вин. Тео, давай, келихи. Я, власне, прийшов попрощатись, Тео, сказав Назарій, коли вони зробили ковтку портвейну. «Через годину відправляюсь». «Невже такому Єрусалим?» – вражено спитав Теофіл. «Та ні, Тео». «А в том?» okay, – окам'янець подільський. «А пробував щось питати Теофіл?» «Ні», – перебив його Назарій. «Я більше не проповідую, я переходжу і інший спосіб існування». «А я дивлюся, що ти так присічно одягнутий», – сказав Теофіл. «Костюм, кроватка, пальто, шапка». Підстрижений до того ж і поголений. Невже все фальш? Ні, весело сказав Назарій. Ні моє вчення, ні мої десять заповідей не є хибними. Просто я опинився в непотрібний час у непотрібному місці. Тепер я достеменно знаю, що мій час, час моїх десяти заповідей, час інію світла, настане через сто років. Тому я знову прийду аж через сто років. Перейдете в іншу карму? спитала Софія. Чому віншу, відповів Назарій. Просто я прийду через сто років і все, бо саме тоді виникне нагальна потреба в моєму вченні і в моїй особі. Ось тому я й прийду. Шкода лише, що ви, не зрівняна Софія, і ти відчайдушний Теофілець, цього вже не побачите. Але не будемо просумне. давайте ще вип'ємо. Теофіл приніс дві пляшки мартіні та сухий барзак, і зробив усім по коктейлю. «Щось давно я вашого приятеля автовізія Саміленка не бачив», – сказав ковтнувши напою Назарій. «По газетах його писанину подибую, а ось самого вже десь зо два роки не бачив. Він де, у Києві?» «У Києві», – відповів Теофіл. «Ось Софія його недавно бачила». «Правда, Софія?» – радісно спитав Назарій. «Як він там?» «Ех, шкода, що його нема зараз з нами. Чудовий хлопець, скільки ми з ним пережили». «Не шкодуйте, Назарію», – холодно сказала Софія. «І я би вам радила краще з автовізієм не зустрічатись». «Та що ви, Софія, таке говорите?» – обурився Назарій. «Ви не знаєте, як нас з ним вкупі та вкладолі. Він мене врятував, можу сказати, від інституту волочужництва та люмпатства. Чи не від голодної смерти навіть? Як ви можете таке казати?» «Заспокойтесь, Назарію». Стиха мовила Софія. А й справді, втрутився Теофіл. Чому ти Софія відмовляєш Назарія від зустрічі з нашим давнім другом? Тому що того автовізія, якого всі ми, кожен по-своєму, звичайно, любили, квапливо сказала Софія, уже нема. Як нема? в один голос вигукнули Назарія і Теофіл. Тоді слухайте, Софія ковтнула вина і почала розповідати. Пам'ятаєте, влітку, коли в Україні відзначали 340-у річницю Великої Конотопської битви, автовізій друкував репортажі з місця бойових дій. «Газеті ніч», – підтвердив Назарій. «Не лише у цій газеті», – сказала Софія. «Він друкував свої статті в інших газетах, навіть закордонних». «Як?» – не витримав Назарій. «А так». Провадила далі Софія. До московських писав те, що хотіли читати там. До польських – з точки зору польської історичної міфології. Писав і до татарських, і до єврейських, і до діаспорних українських. А цього я теж не знав. Ну і фантазія у хлопця потягнув здивовано Теофіл. В тому-то й суть, панове.